Війна в мініатюрі Бій на мечах – це війна в мініатюрі, а війни часто виграють або програють ще до першого удару. На тренувальному майданчику, у кузні, зброяра, у канцелярії квартирмейстра, у правильній оцінці ворога, з догадках про його сильні сторони, передбачення його обмежень, прогнозування тактики, узнанні власних. Хороший фехтувальник може розпізнати рівного собі ще до того, як їхні клинки зійдуться, як він тримає меч, як витягає його, як подає. Герцог Михаїл, ставши в стійку перед змієним троном, не виказав ані паніки, ані пристрасті, ані запалу, ані страху. У нього був спокійний погляд шахового майстра, що обмірковує свій дебют. Його стійка нагадала Якову більше, ніж йому хотілося б про Констанцію, Той програний двобій на потопаючій галері. Можливо, дядько і племінник колись вправлялися разом у щасливіші часи. Можливо, старший був наставником молодшого. Але в тому, як дядько тримав меч, Бездоганно рівно, абсолютно нерухомо, не було нічого від самовпевненої манірності Констанція. Це була дисципліна людини, яка пізнала розчарування, яка знає, що прірва поразки, завжди зяє у неї під ногами і нічого не сприймає як належне. Можливо, він уже кілька років як втратив найкращу форму, але Яків був поза своєю ще за десятиліття до того, як Михаїл народився. Бій на мечах – це війна в мініатюрі, а на війні знання місцевості є ключовим. Кожен пагорб, дорога, гай чи струмок можуть стати зброєю. Повинні стати зброєю. Особливо для слабшого боку. Тож кульгаючи до центру круглої зали, як я воглянув приміщення, поглинаючи кожну деталь. Марумурові колони, між якими вправний фехтувальник міг би маневрувати, розбиваючи атаку супротивника, Гобелени, які здатні заплутати і зачепити. Статуї, що могли слугувати щитами. Підвісні лампи, які можна було перекинути, щоб окорпити ворога палаючою олією. Сам змійний трон – така цінна і водночас така крихка річ, яку Михаїл бажав настільки сильно, що міг би побоятися завдати удару в його напрямку. І зброярня захоплених артефактів, прикріплених до стін, готових, щоб їх зірвали і увічаї пустили в хід, навіть після століть, відколи вони востаннє проливали кров. І як і зупинився на відстані, може, довжини мертвого тіла від свого супротивника. Бій на мечах – це війна в мініатюрі, а на війні треба бути готовим до всього. Яків бачив усе, а потім бачив, як все повторювалось, жодна жива людина не несла на собі більшого тягаря досвіду. Зігнувши свої скрипучі коліна, він покрутив у голові тисячу можливостей. Припливи і відливи бою, ймовірні прийоми і можливі контратаки, він накопичив цілий арсенал смертельних трюків, які б міг би використати. Їхні клинки торкнулися вістрями з легким натиском, і яків поглянув в очі герцогу Михаїлу. Бій на мечах – це війна в мініатюрі. Ветеран ніколи не забуває її закономірностей. Напружена тиша, наповнена сумнівами, дискомфортом, короткі миті скаженої люті, коли все, що в тебе є, ставиться на кін в одному маневрі, в одному ривку, в одному ударі. Але жоден двобій не буває однаковим. І жоден результат не гарантований. Саме це змушує людей битися навіть проти всіх шансів, навіть після численних поразок. Шанс завжди є. Можливо, герцог Михайлові азарт цієї гри. Бо ледь помітно посміхнувся, коли Яків відчув, як його вага зміщується. Тиск на вістря меча ослаб на долю міліметра. Яків зрозумів, що перший удар вже на підході. Він напружився в очікуванні рубаного удару, приготував зап'ястя до викруту на випадок випаду, тримався насторожі, готовий до хибного маневру, щоб миттєво перетворити захист на атаку. Очі Михайла раптом хитнулися вбік, складка сумніву промайнула між його бровами. Алекс? пробурмотів він. Який вглянув через плече, скривившись від болю, коли в шиї клацнуло. Пролунав скрегіт сталі. Михайло зробив стримкий крок уперед. Ноги Якова затерплі після сходження відповіли надто повільно. Він встиг лише трохи збити вістря Михайлового меча вниз. Клинок пробив його сорочку якраз під нижнім ребром. Очі Якова вирішилися, коли лезо пройшло крізь нього майже до самого руків'я, змусивши його злегка погойдуватися на п'ятах. Ух, прохрипів він. Якби часто це не траплялося, він ніколи не звикне до відчуття, що вас пронизують. Бій на мечах це війна в мініатюрі. Іноді виграють хитрістю, а іноді хоробрістю. Частіше програють через дурну помилку. Віга бачила видовища, від яких найсмиливіше накладуть у штани. Перша справжня битва, в якій вона брала участь, голі готландці, що мчали з туману з частково здертою шкірою, а їхні мізки порепались від грибів. Ота безтямна маса з завиваючої демонської плоті, яку ті відьми вигодовували в Німеччині. Коли в розмальованій печері розкололася обличчя тих селян, вона і побачила при яскравому світлі смолоскипа, що весь цей час було всередині. Але навіть Віга ніколи не бачила такого потворного видовища, як те, що виверталося, звивалося, чіплялося і вислизало з темряви. Євдоксія робила монстрів, але найстрашнішим був той, якого вона зібрала з решток, що залишилися. «Боже, поможи нам!» Прошепотів брат Діас, перечепившись об власні ноги і гепнувшись на підлогу. У нього було так багато кінцівок, що Віга не могла їх порахувати. Надто багато, ось скільки. Вони стирчали в усі боки, гачкуваті, криві, жахливо волохаті, лапи, кіхті, руки, що тягнулися в ніч, ноги з трьома ліктями і двома щиколотками, і руки, що складалися з лише з колін. І воно підняло одну ногу, вкриту вухами, яка смикалася і тремтіла, наче чула віддалену музику. «Треба було звільнитися. Видихнула Батиста, її очі дуже розширилися. «Після Барселони!» Воно перевалювалося вперед нерівними ривками, його криве тіло волочилося по траві позаду, наче воно тягнуло погано зшитий мішок із здобичу, але багатством усередині були його власні спотворені нутрощі. Величезна змія зі зрощених туш, строкатий клубок сірої шкури і смаглявої шкіри, смугасто помаранчевого хутра і плямистої жовтої шкури – Воно все наближалося і наближалося. З Здемряви, липкими спазмами, виринали нові жахи. Латаний Йорнмундгант, обростаючи ріжками, іклами, рогами, вкритий мокнучими рубцями. Самогутній сламак, що залишає за собою слід блискучого слизу. Тонкі пташині лапки безпорадно шкребуть, величезні бичачі ноги розпирає від м'язів з копитами. «Одінові, блядь!» Зламаний спис випав з млявої руки Віги. Годінові що?» Навіть у всеотця, який знав усі мови, не вистачило б слів для цього. Воно побачило її. Стільки очей, що воно, напевно, бачило все і нічого, і раптом воно заклякло, і зараз ті кінці на його голові згорнулися назад, відкриваючи круглий рот, що розкрився як квітка, показавши ще один рот і ще один – криницю зубів, яка видавала жалібний дитячий плач. Воно кинулося на неї з жахливою швидкістю і жахливим голодом. Його багатопалі ноги сновигали якісь вперед, якісь назад, а якийсь вбік по траві його десятки рук розкидалися, щоб схопити її, а з зубастого тунелю пащі вирвався смердючий вітер, і Віга вперше за довгий час згадала, що таке справжній жах. Вона дозволила собі повірити, що приборкала Вовка. Обманула себе, що він став її ручним звіром. Але Вов був хитрішим, ніж його господиня. Ховався у тінях, слухняним песиком. І ось тепер, скориставшись моментом, він вирвався з жалюгідної клітки у грудях Віги і проковтнув її цілком. Тож, коли Віга розтолила рота, аби закричати, з її горла вирвалося жахливе вовче виття. І коли вона спробувала відбитися від лісу покручених кінцівок, то до них дісталися жахливі вовчі пазурі. А коли той кошмар кинувся її в обійми, то там він і зустрів вовка з бездонним голодом. Віга-вовчиця шалено перекинулася серед квітів із цією згорнутою в клубок потворою, бурючись і кусаючи. Потвора била, тикала і штрикала своїми численними кінцівками, але Віга-вовчиця хапала їх своїми щелепами, крутилася у кривавій люті, ламаючи кістки, розриваючи сухожилля. Знівечені руки, ноги та шматки цих кінцівок летіли в різнобіч. Вона вхопила потвору передніми лапами, задніми ж роздираючи її пошрамоване тіло, поки та чавкала і пускала слину зі своїх пащу-пащах колючими зубами, дряпаючи і кусаючи віку. Вона вигиналася і шматувала істоту, копаючи глибше і глибше, бо знала, якщо десь у світі існує хороше м'ясце, то воно має бути всередині цієї смугастої та жахливої образи Божої. Вона мусила відкрити її і дізнатися, які скарби там приховані. І саме в той момент, коли вона вп'ялася зубами. Вона зрозуміла свою помилку. Поки Віга гризла голову, маса тіла створіння вже затяглася довкола неї, оточивши її з усібіч рогатою, лускатою і хутряною плоттю. Вона вирвалася в останню мить, коли істота майже зімкнулася на ній, подряпана шипами і кістками, наче корок із пляшки, хутро просякнута власною кров'ю та слизом чудовиська, танцюючи і шалено борсуючись і виючи від сорому. Залишки дряпали землю своїми лапами з фіолетовими кігтями, вириваючи траву, розкидаючи дерн, з грон ніздрів йшла пара, а людські козячі і зміїні очі лізли з орбіт. Воно рушило вперед, розтрощуючи землю своїми величезними копитами, змушуючи землю дрижати, а дерева хитатися. На газонах воно лишало глибокий шрам, здіймаючи зливу листя, гілок і пелюсток. Але віга вовчиця була не лише зубами і люттю. Вона також була глибокою злопам'ятністю і отруйним терпінням. І вона ковзнула між деревами, немов пухнастий смерч, залишаючи за собою слід пазурів і слини. Потвора сповільнилася, наткнувшись на одне дерево, перекинулась і захиталась. Кінцівки безладно розмахували, коли розтрачила інше, а тоді кинулася за вігою вовчицею у занадто вузький проміжок, де затиснула себе між двома деревами з товстими стовборами. Там вона застрягла, напружуючи всі свої численні руки, в напрямку до Віги, ривучі й тремтячи з венами, що от-от луснуть. Але чим сильніше вона борсилася, тим міцніше застрягала, обдираючи стару кору, об своє клаптеве тіло так, що довкола здіймалася кривава піна. Віга вовчиця ковзнула під її цокуючими зубами, прослизнула під її багатососковим черевом і розпанахала живіт одним довгим пазуром. Чорна гить ринула назовні, повна звивистого потомства, черв'яків, великих, як змії, що кусали й душили одне одного, одні з ротами, інші з руками, треті з вухами. Їхня мати ревіла у безумному вічі, топочучи й розчавлюючи сліпе потомство у своїй люті. Віга вовчиця вирвалася з-під затиснутого тіла, виючи, переможно глузуючи з тріумфом. Потвора заверещала, кожна її рука, нога і язик тягнулися до неї, аж раптом її тіло жахливо розірвалося навпіл. З розідраного живота виплеснувся окріп нутрощів, а передня частина чудовиська, відірвавшись, вхопила вігу своїми десятками скривлених кінцівок. Віга-вовчиця кусалася, але їх було надто багато. Вони були надто сильними. І вони затягли її до себе, і її ревуща булькаюча паща знову роззявилася, і вона була засмокнена, обдерта та поглинута, з киглячів в той зубастий тунель, проковтнута цілком. Яка іронія! Не дивно, що вона ніколи не могла знайти хорошого місця. Адже вона сама була хорошим місцем. Весь цей час. Бальтазар влетів крізь розчинені двохстовулкові двері і, ковзнувши по підлозі, зупинився біля балюстради, захоплено вдивляючись у темряву ротонди Атеновому Трої. Величезний простір був заповнений тінями, освітлений лише далеким мерехтливим полум'ям, що пробивалося крізь вікна високо вгорі. Вихоплюючи то тут, то там дорогоцінний блиски з позолоченого корінця на рядах і рядах і рядах книг, що безперервно здіймалися вгору до далекого купола, безперечно одне з найвеличніших зібрань знань в усьому білому світі. Після хаосу ззовні тут панувала дивна тиша. Моторошна нерухомість, кожен швидкий крок і уривчастий подих Бальтазара зчиняли цілий вхор від лунь. Його серце вибивало барабанний дріб, коли він обережно ступив сходами вниз до великої круглої зали. Його рот пересох, поки він каратькома пересувався по ній. Під виступав на лобі так швидко, що він ледве встигав його витирати, готовий до того, що з темряви будь-якої миті вирветься смертельне заклинання. Метал тьмяно виблискував на мармуровій підлозі. Заклинальні кола вражаючих розмірів, доповнені витисаними окультними знаками, руни, виведені дрібними фарбованими рядками, слугували підготовкою до ритуалу надзвичайного масштабу і складності. Це місце, поза сумніву, було ареною досліджень божевільної імператриці Євдоксії, яка прагнула поєднати людину і звіра в своїх приречених пошуках людської душі. І ці уламки в центрі кімнати, напевно, були наслідками її останнього фатального експерименту. Погоня за найнебезпечнішою чарівницею з усіх, кого він коли-небудь зустрічав, навряд чи була ідеальним моментом для дослідження теорії магії. Але Мах із невгамованою цікавістю, яким був Бальтазар, просто не міг не кинути оком на покинуті пристрої, коли обережно проходив повз. Вони зрештою були абсолютно не схожими на все, що він бачив раніше. Цей металевий стрижень опалений вогнем, чи... Він доторкнувся до попелу, що вкривав його... потер його між великими вказівними пальцями. Ударом грому... Ці спіралі, вкриті мідною патиною зеленоватого пилу, ніби в результаті шаленої реакції, все ще зі стійким запахом кислоти. Механізм призначений для приборкання блискавки, цього найбільш довільного, швидкоплинного і жорстокого явища природи. Неможливо, прошепотів він. І все ж ці банки, затиснуті по обидва боки стрижні з ретельно вивіреною точністю, невже він щось плавало всередині законсервоване? Йому так бракувало світла, що він мало не притискав носа до викривленого скла. «Пір'я?» Він відсихнувся і в пам'яті спалахнув спогад про візит Шаксеп до світу на його відчайдушне запрошення. В одній банці було перо демона, в іншій ангельське. Продалежні духовні полюси розташовані так, щоб стримувати і контролювати потік містичної сили. Щоб урівноважити механізм, як урівноважений сам Всесвіт. Він нахилився, щоб кінчиками пальців провести порунь розщеплення, врізані в підлогу під ним. Він ніколи не бачив, щоб її використовували в такий спосіб, щоб розщепити енергію, а потім спрямувати її до двох лавок, оснащених ременями, призначеними для утримання непокірного в'язня чи для утримання нечутливого суб'єкта. Апарат призначений не тільки для того, щоб знайти душу, але й для того, щоб звільнити її. Неможливо. Пробурматів він. «І все ж дві лавки!» Він насупився, розглядаючи лабіринтові написи, що їх оточували. Геометрію, яка одночасно розділяла і з'єднувала їх. Це нагадало йому бліду кімнату, яку він колись бачив, зібрану, а потім поспіхом покинуту інквізицію в Неаполі. Без сумніву, вони використовували оракулів у своєму полюванні на еретиків. Боже, яка іронія. Але й були відмінності. Робота була пристрасною, неточною. Він з першого погляду сприйняв їхні запомилки, але, вникаючи в них, він почав бачити інше. Тут аспекти спрямовування і руху, там аспекти трансформації та обміну – це були навмисні зміни. Це були складні вдосконалення, Це були геніальні вдосконалення. Саркомантичні елементи були елегантно переплетені – плоть і дух. Його розум закрутився, коли він намагався осягнути масштаб амбіцій. «Апарат призначений не тільки для звільнення душі, але й для її перенесення». «Неможливо!» – прошепів Бальтазар, дивлячись вгору. І побачив рух, що відбився у вигинах тих двох банок. Він обернувся, скидаючи вгору руку для захисту, і побачив сівіру, яка присіла, вишкіривши зуби, з одним пальцем спрямованим у його бік». Один розжарений спалах і весь цей височезний колодязь темряви, завалений книжками, засяяв яскравим денним світлом аж до мозаїчної стелі, а ряди полиць окрислилися гострими тінями хитких порталів, балконів і драбин. Не було часу ані на жест, ані на слово, лише на одну єдину думку – ту руну розщеплення. Бальтазар уявив її настільки яскраво, що вона заповнила все його єство, і цією руною та піднятою рукою він розітнув блискавку Сівіле навпіл. Полиці за його спиною вибухнули, розлітаючись надрузки. Буглені сторінки кружляли в повітрі, мов камфіті, а дві лавини пошматованих і тліючих книг обвалилися з обох боків. У його зорі відкарбувалося розголуджене дерево спалаху, у вухах дзвеніло від грому, ніз пекло від алхімічного смороду, а шкіра досі пульсувала від шаленої сили, іскри все ще зривалися з його витягнутої руки на підлогу. Сівіра з ненавистю дивилася на нього. Її палець залишався спрямованим, а обличчя перекошене звірячим оскалом освітлювалося полум'ям палаючих книг. І Бальтезар приготувався до нового удару. Пальці смикались, готові використати форми, серце болісно калатало, і він сумнівався, чи вистачить йому ментальної стійкості, аби витримати наступний напад. Але цього не сталося. Ще одна полиця завалилася за його спиною. Ще кілька обвуглених тумів пурхали по відкритій рунами підлозі, мов пташенята, що надто близько підлетіли до сонця і тепер безсило осіли. Ти метнула блискавку, прошепотів він, не в силах стримати захоплення в голосі. Кожна волосинка на його тілі все ще стояла дибки, поколюючи від відлуння заряду, а деякі на передпліччях ледь диміли. «І ти впіймав її, відповіла Сівіра. Чи міг він наважитися уявити найтонший натяк на захоплення в її голосі? Учні Івдоксії казали, що імператриця могла це зробити. Хоча він не вірив їм, доки не побачив це на власні очі, які досі пекли. Вона навчила тебе цієї техніки. Але який магічний практик, особливо такий горизвісно заздрісний, як Евдоксія, не тримає свої найглибші таємниці при собі, чи не так? Чи, можливо... Шкіра Бальтазара похолола. По пробігли мурашки. Він відчував, що стоїть на порозі грандіозного відкриття. Його погляд знову впав на апарат, стрижень законсервовані пера, подвійні лави. Сівіра почала посміхатися, її очі блищали у відблисках палаючих книг. Посмішка була недоречна на її зазвичай стриманому обличчі, екзальтована, тріумфальна, неприборкана. Експеримент євдоксі, прожеподів Бальтазар. Вдався. Він упізнав цю посмішку. Він носив її сам зовсім недавно, коли довів свою теорію про природу матерії у базиліці Янгольського пришестя. Гордість дослідника таємних мистецтв, що робить перший людський крок у невідоме, проникає у таємниці творіння, сміливо порушуючи межі, дозволені лише Янголам та демонам. «Твій експеримент!» – він ледь прошепотів. «Вдався!» «Хороший сюжетний поворот?» – сказала леді Сівіра – а точніше, імператриця Євдоксія, як тепер з'ясувалося, що носила тіло своєї служниці, мов новий витончений костюм. Має виникати із загадки приголомшливим спалахом, як блискавка в похмурому небі. Отже, якщо тепер я приверну вашу цілковиту увагу, – барон Рікард повільно обвів поглядом вершину Фароса, впевнившись, що всі очі спрямовані на нього – і вони були невідривними у благоговійній шанобі. Плацидія впала на коліна, склавши руки, наче черниця перед святиною. Атенеса забула закрити рота і навіть потяглася тоненька нитка слини у куточку губ. Алекс, що стояла на колінах поруч із сонечком, видала беззвучний писк захвиту, коли вампір ковзнув поглядом у її бік. Здається, таки привернув. Ближче до суті. Його шкіра більше не була ідеально гладкою. Сміхотливі зморшки вимальовувались у куточках очей, але ці очі... Вони пронизували душу Алекс, ніби він бачив її найпотаємніше бажання, і от-от мав їх здійснити. Вона схлипнула від розчарування, коли він відвів погляд. «А ваше ім'я?» «Заноніс». Вона скинула руку вгору, розмахуючи нею, мов школярка, що прагне показати свої знання перед учителем. «І ви піромант!» – барон усміхнувся, демонструючи, ти прекрасні, досконало загострені зуби. Боже, як Алекс хотіла б мати такі зуби. Я чудово розумію захоплення полум'єм таке прекрасне, але таке небезпечне. Таке прекрасне саме тому, що небезпечне. Він справді чудово говорить, пробурмотіло сонечко, лежачи біля стіни і притискаючи руку до ребер. Її так великі очі стали ще більшими, коли вона дивилася на барона Рікарда. Шш. Замокни. Алекс не могла стерпіти думки, що пропустить хоч би один звук. Єдиним іншим звуком було ледь чутне шипіння і потріскування полум'я святої Наталі. І навіть воно, здавалося, трохи соромилося через те, що заважало йому. Її очі слідували за пальцем Барона, коли він вказав їм на Клеофу. «Думаю, вам слід показати їй!» «Клеофа!» – вигукнула Клеофа нетерпляче. «Які чарівні імена для таких чарівних дам?» Барон усміхнувся. «Думаю, вам слід показати Клеофі красу вогню!» «Це чудова ідея!» – прошепотіла Плацидія. «Це неймовірна ідея!» – тихо виголосила Алекс. Вона ледве пригадувала сутичку між тими дівчатами, але тепер це здавалося таким дурним, коли всі вони щасливо об'єдналися в щирому бажанні догодити волі барона. Він не міг бути вампіром. Це була просто помилка. Він був святим. Сумніватися в цьому було неможливо. Відмовляти йому неприпустимо. Він був ангелом. Алекс хотіла б знати, як спалити когось задля його розваги. Він був Богом, і вона прагнула спалити себе, якщо це буде йому до вподоби. Клеофе дивилася на Зеноніс і плескала в долоні. «Це просто неймовірна блядь, ідея! Я наступна!» вигукнула Плацидія, майже стрибаючи від нетерпіння. «Не переживай!» Зеноніс блаженно посміхнулася, кістки її пальців світилися білим жаром, кліс плоть, рукави диміли, тліли, обпалені до чорноти. «Вогню вистачить для всіх вас!» Алекс відчула пекучий жар на своїй щоці, коли одяг Клеофи спалахнув полум'ям. Вона встигла побачити останній захоплений вираз її обличчя, перш ніж її волосся загорілося, а шкіра почала чорніти та лущитися. Клеофа впала, співаючи від радості. Хоча це трохи нагадувало жахливий нестерпний крик, вона билася і кутилася по землі в полум'яному екстазі. Алекс відчула, як сльоза котиться по її щоці. Сльоза чистої заздрості, що саме Клеофі випала честь бути обраною для вогню. Чому ніхто ніколи не обирає мене? сказала вона з роздратуванням. Я обрала тебе, прошепотіла сонечко, крізь стиснуті від болю зуби. Ой, пішла нахуй. Алекс трохи підповзла до Рікарда на своїх обдертих колінах, сподіваючись проти всіх сподівань, що він вибере її наступною. Як чудово, вона горить. Відблиски вогню мерехтіли у виснажених западинах його обличчя. Зморшкувата шкіра навколо ока сіпнулася від напруги. Я думаю, заноність злека насупилася. «Ви впевнені, що нам слід...» «Абсолютно впевнений!» – різко відповів барон. «А тепер ви повинні прийняти милість полум'я!» Він глянув на Атенесу. «Атенеса!» – сказала вона, і її ідеально вищепені брові зморщилися. «Але я починаю думати...» «Думайте тільки про вареники!» – прошипів барон, зціпивши зуби. Борода та волосся на скронях вже посивіли. «Свинина, пам'ятаєте? З цибулькою в олії!» Але Алекс вже не вважала вареники такими чарівними, як кілька хвилин тому. І її служниці, здається, відчували ж те саме. Можливо, це був запах смаженого м'яса, який відволікав, або блиск кривавого поту на лобі барона. Заноніс подивилася на тліючий труп Клеофи, потім на Плацидію. «Вареники?» – пробурмотіла вона. Алекс похитала головою. Хіба вони не робили щось дуже важливе? Очі Атенеси широко розплющилися. «Здохне!» – закричала вона, кидаючись на барона з розкритими руками. Одну з колон розірвали на частини, частина купола полетіла разом із нею. Уламки каменю провалилися в порожнє нічне небо. Але Рікарда там вже не було. Він перетворився на хмару чорного диму, розірваного на частини. А потім знову злитого до купи, коли Атенеса крутнулася, несамовито атакуючи. Алекс присіла навпочепки, обхопивши голову сонечка руками, коли по галереї посипалася штукатурка. Брила кладки, одна вигнута сторона, якої все ще була вкрита дзеркалами, впала прямо біля неї. Дим здійнявся і завихрився, зібрався навколо Атенеси, і це знову був барон. Його зморшкувате обличчя застигло в голодній посмішці. Він стиснув її руки, схопивши ззаду. Його рот відкрився надто широко. Його надто багато зубів були надто білими, надто гострими. Він струмив їх у горло Атенеси, відірвавши її половину шиї та шматок плеча. Кров хлинула із зяючої рани. «Ні!» – заволала Дзаноніс, піднімаючи свої мерехтливі руки, коли Алекс… Хитко піднімаючись, тягнула за собою кам'яний блок. Дзеркала на ньому спалахували. «Я покажу тобі!» Алекс вдарила її по потилиці з глухим тріском. Зеноніс п'яно повернулася. Кров бульбашками просочувалася через її волосся, стікаючи по лобі. Одна повіка сіпнулася, одна рука без висіла. Вона підняла іншу. Жар все ще мерехтів навколо неї. «Я покажу!» Алекс врізала її в обличчя каменем. Зеноніс оступилась назад, а сонечко застагнало, випрямляючи ногу. Дуже помітну ногу цього разу, але через це не менш ефективно. Заноніс перечепилася об неї, похитнулася, впала і навмання вхопилася за парапет. Але його вже не було. Вона пролетіла через величезну діру, яка утворилася через вибух Атенеси і вилетіла в ніч. Алекс почула переможний рик, обернулася і побачила, як Плацидія схопила барона Рікарда, кристали блискучого льоду почали розповзатися по його руках. «Попався!» – сказала вона. Барон показав свої великі зуби і теж обхопив Плацидію, його плоть скрипіла і тріщала, коли він охопив її руки своїми крижаними пальцями. Ні. Її ноги ковзнули, поїхали, шкіра на його обличчі зморщилася і провисла. По. прошепотів він, піднімаючи її, його волосся відмирало, залишаючи лише кілька крижаних пасм. Па. Плацидія відбилася і почала вириватися, але він з останнім зусиллям потягнув її до полум'я святої Наталії і вкинув у вогонь. Леся. Жировня майже згасла. Вогонь був не вищий її стегон, але барон Рікард промовив слово, і з його синіх губ вирвався клубок диму, і вогонь спалахнув білим жаром, язики полум'я ревіли крізь отвори в зруйнованому куполі. Плацидія завищала, рвала вампіра палаючими руками, але він не відпускав її. Його власні руки палахкотіли в полум'ї, а чорні очі блищали від вогню. Її крики затихли від хрипів і повільно згасли. Рікард похитнувся назад, став таким же старим, як тоді, коли Алекс побачило його вперше, але тепер покритий танучим льодом і з руками на вигляд, як згорілі ковбаси. Він споткнувся об власну ногу і без сили опустився на парапет тліючою купою. Стовп іскр піднявся з багаття, де залишилися тільки тліючі вуглинки. Попіл усідав навколо зруйнованої галереї, покриваючи Алекс, сонечка та тіла учениці Євдоксії чорним снігом. Яків стояв пронизаний наскрізь. Біль був невимовним, звісно, але він міг дихати. Отже, не легеня, не серце. Він тримався на ногах, стиснув зуби, підняв погляд на герцога Михаїла і знизав плечима. «Е-е-е-е», е -х». видихнув він, – бувало і гірше. Герцог Михаїл дивився на нього, не знаючи, що робити далі. Справедливості заради проткнути противника наскрізь зазвичай достатньо. Він смикнув за руків'я свого меча, але Яків схопив хрестовину лівою рукою, застогнав від болю і напруження, підіймаючи свій меч у правиці. Михаїл випустив руків'я і спіткнувся, і впав на спину з приголомшлиним хрипом, коли незграбний замах Якова процвистів над його головою. Підбороч обід заскрипіли по мармуру, поки він, зриваючись, відповзав. «Боже мій!» – пробурмотів Михаїл, підводячись, а Яків, кульгаючи, вперто йшов упереди з мечем в руці і іншим в животі. Кров стікала по хрестовині, крапала з руків'я, залишаючи темні плями на плитах. Яків гаркнув і знову кинувся в атаку. Герцог Михайло ухилився, ледь не впав, важко гепнувся об стіну тоді, як меч Якова той, що був у руці, а не в животі. Відсік – бік великої вази. Уламки позолоченої порцеляни розлетілися шматками по підлозі. Михаїл схопив один із стародавніх списів, але кріплення не піддалися. Він відскочив, коли Яків ударив ще раз, залишивши на стіні глибоку подряпину, з якої висипався пил, а потім ухилився від наступного удару, який розрізав смарагдово довозелений гобелен. Рука герцога Михаїла знайшла один із ельфійських кинджалів. Він рвонув його з усіх сил, але той вислизнув напрочуд легко, і Михаїл мало не впав, ледь встигаючи ухилитися від замаху меча Якова, схопивши його, коли вони зіштовхнулися. Як і вдарив герцого головою в обличчя, і той відступив, витираючи кров з носа. Потім послизнувся в калюжі крові Якова. Підбор його чобота залишив довгий розмазаний слід, коли він падав, а потім ще кілька, коли намагався підвестися. Їхня дуель стала менше схожа на елегантну шахову партію, а більше на смертельний фарс. Яків, кульгаючи, наближався, ніби гарчав і стогнав одночасно, але Михаїл перекотився в один бік, а потім у другий. Яків з гуркотом вдарив мечем у підлогу, залишаючи глибокі борозни і змусивши свою руку гудіти. Він без силу сперся правим плечем на змеїний трон, кожен його вдих супроводжувався слабким свистячим звуком і подивився вниз. Ельфійський кинджал увійшов йому в ребра, а його руків'я стерчало з боку все в крові. Мабуть, це сталося, коли вони боролися. Він би засміявся, якби тільки міг дихати Ельфи десятиліттями намагалися нанести йому такий удар, а тепер це вдалося принцу Трої. «Думаю...» – прохрипів Яків, відчуваючи кров при кожному хрипкому вдиху, оглядаючи червоні бульбашки довкола руків'я. «Цього разу легені». «Чи питав ти себе?» – запитав герцог Михаїл, обережно відступаючи між колонами. «Що станеться, якщо ти переможеш?» Яків видихнув з хрипом і стогоном, відштовхнувся від зміїного трону і вперто почав шкути за ним. Кожен крок принизував його новим болем, кожен подих ставав новим ударом. Наче повернення по тій курній дорозі, всіяній тілами, безкінченний відступ через степ. Крок за кроком. «Ельфи йдуть!» Кімната ставала все темнішою. Полум'я ламп згасало, залишаючи за собою мерехтливі сліди перед очима. «Хвиля гостровухих і єдине їхнє бажання – стерти людство з лиця світу!» Ельфи завжди йдуть, як і вмружився, намагаючись розібрати, хто говорить, хто б'ється. Чи це обличчя Шимона Бартоса він помітив за колоною, перш ніж той ухилився, не давши нанести удар? «Троє стане бастіоном, об який вперше вдариться буря! Чи стане вона міцнішою, якщо на трон сяде імператриця Алексія?» «Це рішення належить Богу!» – прогребів Яків, виплюнувши кров. Він розмахнувся мечем у бік Вілія але лише відколов шмат мармуру від колони, де мало бути його обличчя. Уламки розсипалися підлогою. «Ніхто не хоче бачити сумнівів!» «Кажуть, Бог сліпий!» – проголосив імператорський захисник Кат Папи, великий магістр ордену, заткуючи до стату якогось давно померлого імператора. Як і в важко йшов, втрачаючи повітря, сльози, кров. За ним залишався кривий, рясний слід усього того, що мало б залишатися всередині тіла. «А я кажу, він глухий, німий і ще дурень до всього іншого! Він обирає тих, хто обирає себе!» Нагорі пролунав гучний гуркіт. Одна з ламп похитнулася, і її полем'я замрехтіло. Яків стояв, хитаючись, спираючись вістрям меча об землю, як на милицю. Він похитав головою, намагаючись зосередитися. Перед очима все пливло. «Це звук!» – Герцог Михаїл сміхнувся до стелі. Його вибору на мою користь". «Ти впевнений? Я думав...» Підлога закрутилася, нахилилася, як палуба корабля під час шторму. «Це може бути барон Рікард!» «Кляті вампіри завжди спізнюються!» Якову самому не дуже хотілося посміхатися, але він спромігся показати свої закривавлені зуби. Змушує замислитися. Це ти виграв собі час? Чи я?» Він зробив останній виснажений випад, але пляма у формі Михаїла ухилилася, зробила крок позаду статую, поки Яків намагався прийти до тями, і скинула її з п'єдесталу. Як і в вагоні, відновив рівновагу якраз вчасно, щоб побачити, як вона падає на нього. О, су! Він звалився під нею з хворобливим хрускотом. Його голова вдарилася у підлогу. Основна вага припала не на нього, але цього було достатньо. Ліва рука була розтрощена, і, звичайно ж, він був заколотий мечем. Не забуваємо про кинджал. Він все ще тримався за свій клинок. Невиразно махав ним в нікуди. Марний інстинкт. «Залишайся там!» сказав герцог Михаїл, і його голос загубився. «Ми можемо закінчити це пізніше!» Яків відкинувся назад. Кожен подих давався йому з кривавим зусиллям і втупився в стилю. Йому вже не боліло. «Та щоб його!» прошепотів він.